السلام عليك يا الله اللهم الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك Kanu qanilam minal leylima yahja'oon Wabil nashaari hum yastagfiroon Wafi amwalihim haq ullissaili wal maharoom Wafi l-arzi ayaat ullilmukinin Wafi anfusikum afala tubasiroon Wima allaha Oni koji se Allaha bojali u dženeckim bašćama će među, izvoram, među izvorima boraviti. Primaće ono što što im gospodar njihov bude darovao jer oni su prije toga dobra djela činili. Noću su samo malo spavali i u prasko oprost od grijeha Molli A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima zar ne vidite. يستنيرك الخط ديشه الله اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم Allahumma arina lhaqa haqan warzukna tiba'ah Wa arina lbaqila batilaan warzukna jitinabah Wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla Wa anta idha shi'ta da ja'alul hazna sehla sehla Wa ala uzvićerim gospodar Salavat i salam negvom osaniku česitom indaniku Muhammadu salallahu alayhi wa sallam Sidoci ima dalima drugog boga Asim jednoga jedinoga I svjedoćimo da je Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, njegov posljednji poslanik i verovjesnik. Molim uzvičnog gospodara da na čvrsto ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima i da ovo svjedočanstvo zaživimo i praktično primjenjamo u svom životu. Amin, alabla. Mi se dalje nastavljamo družiti sa Buharinom izbirkom hadisa. Hvala uzvičnog gospodara. Došli smo do 462. Ovaj, i nastojimo dakle, ovaj nepresušni izvor stalno dolazimo ovdje i da se podsjećamo na to šta je Rasulullah s.a.v. govorio i šta nam je ostavio kao svoju najznačajniju zaostavstvi ali prije ovoga želim, želim i sebi i vas da podsjetim na jedan hadis biljači ga ima muslim jer se sjećate ovako da smo govorili da svi vjerodostni hadisi ne nalazimo dakle baš sve hadise kod isključivo kod Buhari imamo neke hadise koji su vjerodostojni znači mnogo kao drugog hadisa prenosioca. Evo konkretno ovaj primjer nalazimo kod Muslima i ne nalazimo ga drugu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Men samara Ramadan, thumma atba'uhu sitan min Shawwal kan ka siyami Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ko ispostii mjesec Ramazan i zatim to poprati sa šest dana mjeseca da Shawala, kan ka siyami dah." kaže, ovo bukvalno ako prevodimo kaže kao da je postio cijelo vrijeme to jest kao da je postio cijelu godinu i zato danas je koliko ja znam 21. šalval onaj ko želi da isposti to krajnje vrijeme da počne već dakle krajnje vrijeme da započne taj post jer zašto? Kada Resulullah s.a.v. kaže kao da je cijelo vrijeme postio najbitnije, najbitnije ono što nas Resulullah s.a.v. uči da Allah u najdraže dijelo koje se čini stalno Pa makar ono bilo, malo. A ovo, dakle, post koji traje cijelu godinu. Dakle, imaš dijelo koji činiš stalno, ne zahmetiš se puno, a dakle, činiš Allahom najdraži dijel. A zasiguro, dakle, da post nije malo dijelo, već je jedno, jedno veliko dijelo. I dakle, na taj način sam sebi spremaš, kada dođeš na sudni dan, sam sebi spremaš da, inša kada se budu vagala tvoja dijela, da ona je ta svagi da dobra dijela, da ako bude, ta svagija je provadna. I zato, subhanallah, ja opet razumijem, imamo ljude koji je Allah iskušao nekom bolešću, teškom bolešću. Imamo ljude koji je možda Allah iskušao da moraju putovati stavno na neka naporna putovanja. Imamo ljude možda koji radi neke teške fizičke poslove, pa možda ne mogu to. Možda ne mogu da da, da ispostili šest dana, ali ako vas je Allah uzvišeni, ako vam je darovao blagodat, pazite, tu je velika blagodat, darovao vam blagodat zdraga. Daro vam gospodar blagodat slobodi, da, Daro vam blagodat da ste mirni, sigurni u svojoj kući. Niko vas ne napada, niko vas ne, ne, ne bi bihuzurio. Ili dao vam blagodat dakle, da ste tu u svojoj kući, da ne radite neke teške poslove. Možemo ako Bog da to, inša Allah, bi iz Allah uđelešanu pomoć, da čvrsto odlučimo da donesemo taj nijet, da tu ispostimo. I još želim da upamtim da sljedeće... Znajete dakle kako nas uči Rasulullah sallallahu da su šejtani zavezani u okove tokom mjeseca Ramazana. I mi dakle tokom mjeseca Ramazana ne možemo čuti dakle šejtanski da šerpaju. To što radi što je produkt tvog nefsa, to si ti uradio. Ne može se predat ni da te šejtan navratio ni ova nenadate to je tu si sam od sebe uradio. Ali znamo također da šejtan već prvog dana Bajrama dakle kada mi Bajramujemo, da bivaju Da bivaju pušteni. Ja vam ne trebam puno filozofirati, to mi vidite i sami na primjer, prvi dan bajrama šta se dešavalo? Odma nakon Ramazana. Imamo odma pijanke, imam odma nepropisano djevanja, imam odma saobraćajne nesreće, imam odma da dakle, sve moguće šejtanluke koje može čovjek zamisliti. Odma da dakle, timamo taj prvi dan omazana. Bajrama, pardon. prvi dan Bajrama. Tako dakle, da upamtite tu, ako na slučaj imate li blagodat koju sa nabra. Da dakle, ste zdravi ste, ne radite teške poslove a počnite su u sebi slušati neke glasove kako vas neko navraća nemoj posti dovoljno ti je to što se razmazan ispostio teško ti je vruće ti je pusti sedam i 18 sati koliko je sad ne znam nemoj tu opostiti znajte, znajte da tu dolazi šetan i želi i da tu koristi svoj priliku zato nam gospoda učitelji su dali suri nas kada kaže gospoda elladi u vasvisu fi suduri nas tražimo zaštitu od pa ovom ovo matu alladhi yawsus fi suduri nas Tražim zaštitu od onog koji unosi vesvese u fisu duri nas, u prsa ljudi. Tu je dakle šetan. I šetan ne možemo imati, isto također, ovdje nas gospodar u ovoj suru, veći minel džin on nas. Od džina i od ljudi. Šetan može biti onaj nevidljivi koji ti došaptava, a može biti onaj može biti dakle u ljudskom obliku. Šitan može, dakle, biti u ljudskom obinu. Mojim gospodaru odlišim da nas sačuva u tome i da nas pomogne Israva, da ispostim ovaj dan koji su Prije mnogo što počnemo čitati današnji hadis, zamolim vas, fatihom ili dovom da se setimo, imamo Buharijiću im hadisku obinu čitati ovaj dane, u današnji hadisku. U ugladlje koje danas čitamo, babul iktisali idha aslama wa rabt al asir ayban fi al dakle kupanje kada neko primi islam i za, vezanje vezanje zarobljenika u džamii videcete ova preda dakle koju danas čitamo sadrži dakle i kupanje jedne osobe kada je primi islam a sadrži takođe i dakle priču o tome kako je jedan dakle Asha, koji je kasnije prihvatio islam kako je bio vezan jedno vrijeme za jedan džamijski stub jane šurej on je mormul garima ila sariyat al masjid kaže to je bio jedan poznati učitelj kadija naređivao je da se dužnik da se sveže dakle, da će se zatvori za džamijski stup da se dakle, priveže za džamijski stup i mi znamo dakle, da je dugovanje ostati duža nekom da je to jako veliko da je to nešto jako veliko vidimo da dakle, ovde u prvim generacijama Osmana da su kadije koji su tada bile da su ono izricali jedne jako oštre kazne. Pa su, dakle, jedan od tih kazni je bilo da se ta i ta osoba koja duguje nekom ne želi vratiti na ovaj način, da dakle, bilo je bilo je, dakle, sudja bi, kad ja bi donio presudu, da se on veže za džamijski stup. Hadith, dakle, koji citamo danas je 462. Hadetana Abdullah ibn Yusuf, qale hadetana al-Layth, qale hadetana Sa'id ibn Abi Sa'id, sami'a eba Hureyreda qal pričao ne Abdullah ibn Yusuf njemu al-lays raka'a fikakumu je kazao Said ibn Abu Said tu shi Abu Hurair kako kaže ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khaylan qibla najd fa ja'at bi rajulin min bani hanifata yuqalu lahu Thumamah ibn Usad Kaže, verovjesnik, salallahu alayhi wa sallam, poslao je prema neđudu konjicu, koja je sa sobom kasni dovela čoveka iz plemena Benu Hanife, koji se zvao Sumame ibn Usari. Fa rabatuhu bisariyatin bi min savaril mesđidi, fa hoređe ilaihi nabiju, salallahu alayhi wa sallame, fa qale, kaže, pa su ga zavijezali za jedan od džamijskih slupova, A kasni mu je prišao Poslanik sallallahu alaihi wasallam i rekao: اطلق ثمامه تنطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله. Poslanik ali salam je tada rekao: Pustite sumame, to jest to ovoga je bio vezan za taj džamijski tu, kaže pustite ga. Potom je ta isti sumame otešao do najbliže palne koja bila tu blizu džamiji. Tu se okupao. Zatim je došao u džamiju i rekao pred poslanikom s.a.v. Ešhedu an la ilaha ili Allah u ešhedu ane Muhamada rasulullah. Dakle izgovorio je mi vjerujem da nema boga bogasima Allaha i vjerujem da je Muhamada selam njegov poslanik. Ovde vidimo na primjer evo na primjer kada čitamo Dešavalo se, na primjer, kada čitamo hadise o ovom slične, da je poslanik Alih Selam, na primjer, vezao čovjeka za jedan stup. Neko bi, na primjer, sa strani kada čuje ovako nešto, odmah iskoristio, naročito ako je neprijatelj Islama ili traga ovako za nečim sličnim, da kaže Islam je vjera, terorizma. Odmah da kari. Evo vidimo, predaja kod Buhari je vjerodostojna, poslanik vezao čovjeka za stup i odma kaže Islam je vjera, terorizma. I još na to doda, možda luhum najajte, ubijajte i gdje godi stignijete, doda na to šta jajte i kaže, islam je vjera terorizma. Vi ste teroristi, vi samo puške u ruke, mačeve, ubijate se, kodijete se tako da. E ovdje imamo problem. Ja želim dobro, dobro da ovo zapamtite. Mi imamo definitivno problem dekontekstualizacije dakle kada je nešto jedan hadis, jedan ajet uzmiješ van njegovog konteksta i počneš ga tumačiti iz cijele sure ne poznavajući ni povod ajeta ni kada je ta sura objavljena ni ne znajući je li objavljena u Meki je li u Medini, je bio rat nije bio rat, sam uzmiješ taj ajet i dođeš evo, ubijajte ih gdje god istignete i optužite za, za nešto veliko i zato mi moramo subhanla da znamo mi sami sebe da učinimo Sami da pronalazimo. Da, sami da tragamo za odgovorom. Da imamo odgovor sutra kada nam tako, kada nam neko dođe i kaže citirati ovaj hadis ili citirati ovaj ajed i kaže ti tvoja vjera naređuje da se ubijaju ljudi. Tvoja vjera je vjera terorizmu. Ti ćeš mu subhanla i ti sutra nam kažiš ne, to nije tako. Ti, ja i ti, brate i sestru smo doži sutra da kažemo takvim ljudima ne, to nije tako. Ako mi spominješ ajed u aktu lohum hajstite kriptum uhum, ubijajte i gdje godi stignijete. Znaj da se to odnosi samo na ratni okolnost. I svi te siri koji govori o tom, govori da se to odnosi samo na ratni okolnost. I opet kada ratuješ i protiv neprijatelja, ne smiješ da ubijaš njihove starce, ne smiješ da ubijaš njihovu djecu, žene, i ne smiješ rušiti njihove njihove kuće. Ali dužan si s druge strane, dužan si da, da se boriš protiv njih je sprećavaš veću štetu. Sprećavaš ih da oni unište tebe i tvoj zajednicu. Isto tako i ovaj, i ovaj hadis koji smo sada čitali. Jeste, tačno i je dakle. Predaj se bilježi kod imamo Bahari. Poslanik jeste vezu čovjeka, ali vezu ga i tim ratnim okolnostima. Dakle, bio je rat. Vi znate, u ratu svašta... U ratu, dakle, kada je rat, sva što se dešava, ali muslimanska vojska je uvijek pokazivala tu svoju veličinu. Rijetko koga, čitajte povijest Islama, rijetko koji je od muslimanske vojske ubijao svoje zarobnjenike. Što nije slučaj sa nemuslimanskom vojskom. Evo vidimo ovdje, zavezali su ga i nisu ga ubili. Poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, nijednom priliku mu nije rekao da, ga ubi, da će ga ubiti. Nije sahabi ni poslanik, sallallahu alayhi wa sallam. A sad su ga dovevi tu, poslanih rekao, zaviješte, ali nikomu nikada nije rekao, bit ćeš Niko. Već postani kada ih sala, znajući opet, tu je bila velika mudrost, vidjet ćete. On je tu ubio, bio je zavijezan, na kraju dolazi i sam, dakle, svojevoljno izgovara šehadet. Izgovara šehadet. I tu je veličina, tu je veličina muslimana. Dobro tu upamtite, braći i sestre nikada nikodnost timanskog uzvika vrlo rijetko baš baš dakve kada su bile oni ekstremne neke situacije da su morali biti nekog ali vrlo rijetko se to dešavalo što ni opić slučaj sa nemost timanskog uzvika ovde dakle kako smo rekli to je dakle mudro se sulu lak salallahu alaihi da ovog čovjeka da ovog čovjeka zavije za taj džamijski stup Što je radio taj čovjek dok je bio dakle on dok je bio vezan za taj džamijski stup ashabi su Ashabi su radili sve ono što su inače radili svakoga dana. Isto dakle kao kada taj čovjek i nije bio tu. Puštali su ga samo dakle kada je mora obaviti te fiziološke potrebe, zatim su ga opet vraćali za taj, za taj stup, vezali ga, ali on je to vrijeme dok je bio vezan za taj stup, gledao i posmatrao šta mu semani radi. I vidjet ćete, u ovom se krije velika poruka, jedna. Gledao je šta muslimani radi, pa je gledao kako muslimani nabavljaju namaz. Pa je slušao kako muslimani uči je Kur'an. Pa vidio kako kako muslimani kako se paze međusobno. Kako čuvaju svoje bratske odnose, kako se pomažu, kako ne ostavljaju jedan drugog, kako kako ne okreću leđa jedno drugom. Sve je to uticalo na njega da on primi islam. I ovo je najvažnija poruka koja se kri u ovom ajde isu Dakle, niko da shaba ode, pa čak i poslanik s.a.v. nije prilazio njemu i sad mu vazio nešto u islamu, hadisa, neke ajete, tefsire, ovo, ono, niko dakle, njemu nije prilazio. I tu se, dakle, molim vas dobro da upamtite ovo. Ako nekomi hoćete da pokažete ljepotu islama, najbrži mogući način, najljepši mogući način da mu pokažete jeste, dakle, svojim vlastnim primjerom. I vjerujte mi tu ako padnijete. Ako padnijete tu, na svom vlastitom primjeru, mi ste ništa pokazali, samo ste štetu već u manju. Ja mogu vama odde 100 godina, sada pročitam u cijelu ovu zbirku. zbivku, ali sada, na primjer, da izađem iz, iz ovog mešta, da učinim nešto suprotno, ono mi je što ne se Resulullah, sallam, učio, da učim nešto suprotno onom što je Allah šanu naredio. Ništa ne vrijedi. Šta, šta vrijedi? Dakle, ništa. Ako padnijete tu, ja molim vas da dobro zapamtite ovo, Nemojte, pazite kako se ponašate. Mi svojim ahlakom, mi svojim ponašanjem i svojim dijelima pokazujemo ljudima islam. Nikako drugačije. Džapa nam dati sve. Možemo, sad rekao, možemo citirati sve ajde, sve ove kuranske ade, sve adise, ali to nam biva, postaje bezvrijedno ako ne živimo za to. Ako ne živimo ovaj Kur'an, ako ne živimo ono što je Rasulullah s.a.v. rekao, ako to ne nosim u srcu. Ako hadis ovaj koji čuješ, ne nosiš u srcu. Džabati, dakle, što si ga čuo i što si ga memorisuo i upamtio i prenio drugom. Dakle, ništa to ne vrijedi. Samo, dakle, praktično da pokazujete vjeru islamu. Dakle, islam vjera je divna, još kada je pokaže divan čovjek, dakle, može dakle, uroditi jako velikim plodom. Ovdje, također, ovaj hadis uči nas da džamija bila, dakle, centar svih događaja Ovo stalno ponavljamo, pa tako ćemo i sad ponoviti. Džamija je centar svih, dakle, važnih događanja tokom povijesti Islama. I mi danas imamo problem. Mi danas, posljedno uvost, mi ovdje nekim mjestima džamija, dođemo u džamiju, optaljamo namaz, završimo ključ u vravu. To je, dakle, to je, dakle na neki način pogrešno. Mi moramo džamijama vratiti njemu autentičnu, dakle, njenu osnovnu funkciju. Džamija, dakle, nije samo za nam U džamiju ljudi dolazi da nešto nauči. U džamiju ljudi dolazi da se odgoje prije svega. Da odgoje sami sebi. I vi ako pogledate, najvažnije ličnosti kroz povijest islama koji su bile veliki istaknuti islamski učenjaci. Gdje su se odgajali? Djesu su se učili? Oni su se učili u džamijama. Od malih nogu su tu dolazili. Pa ćete čuti za velike islamske učenjake. Na primjer, postane je Afilsku Ana sa 9 godina. Sa 10 godina. Kao dječak. Tu je dakle dječak, jedan mali dječak, a zašto? Zato što je tu bio u i zato što ga je džamija odgojila da nosi taj Kur'an, da voli taj Kur'an i da se interesuje prije svega zato I mi dakle opet kaže, mi imamo problem, mi moramo džamijama vratiti njenu osnovnu funkciju, dolazimo u džamije prije svega da se odgojimo. Da se odgojimo. Allah Đelšanu i za namaz isto tako kaže. Namaz koji obavljamo u džamiju. Inna salate tenha anil fahša i wal munkar. Namaz doista odvraća od razvrata i svega što je ružno. I ako taj namaz koji odklanjaš, ako te on ne odvrati od razvrata i svega što je ružno, ti nemaš svoj namaz. Ti nemaš svoj namaz. Nisi, taj namaz koji si obavio nije te odgojio. I ta džamija u kojoj si bio i obavio za namaz nije te ni ona odgojila. Niš odbio si da te ta džamija odgoji. Ako uđeš u džamiju, prouči to, duđi s nje to da nešto naučiš, da nešto lijepo vidiš, da ti pokažeš, sad smo govorili, da ti ljudima malo pokažeš kako ta islam izgleda, kako je to lijepa vjera. Kako možemo mi pokazati drugima da to nije, da to nije vjera nasida, da to nije vjera maća, sabih, da to nije neka ružna vjera. Nama danas tako predstavljaju i serviraju, a to nije, to nije naša vjera naša vjera nije nasilna. I mi smo prije svega, upamtite, mi smo dužni da to pokažemo. Ako mi ne pokažemo, dakle, niko drugi neće doći na našem mjestu i priđati u islamu. Mi smo, dakle, prije svega dužni. Ali opet, dakle, ovo teoretsko znanje, teoretsko znanje je uvijek dobro došlo. Uvijek je dobro došlo. Ali praktično, ono, moli vas, dakle, sve ono što čujete u islamu, ajet, hadisa, izreku nekog učenjaka, molim vas da to nastavite odmah u praksu da primite, jer bez praksi nemamo, nemamo, dakle, nikakvih plodova, ništa ne može urati plodom bez, bez praksi. Ovaj su mame, kako smo rekli, da dakle, on je gledao muslimane, on je gledao muslimane kako, kako valjuju namaz. I niko nije prisiljavao, nikomu, dakle, nije ništa govorio posebno, pa čak mu je došao poslanih khali i selam, rekli smo, dakle, nikaj vam poslanih khali i selam ovom priliku nije rekao, ubiću te, niti niko bićeš ubijen, moraš prihvatiti islam. Nego, on je bio tu, gledao opet, dakle, tu je mudrost, da ga stavi tu i da gleda kako bolje namaz. Da stavi tu i da gleda kako bolje namaz. Pa znamo da je jedna skupina džina koja je došla i slučajno čula učenja Kur'ana, pa su rekli, ovo je nešto divno. Inna se mi'na Kur'ane na'đeba. Dakle, čuli su nešto divno. Zato su se zadesili tu, na tom mjestu, čuli, Tako su i bronja sahabi. Pa sjeta Somera radi Allahom, kako je prihvatio islam. Kada je došao i vidio, prvi put počio čitat Kuranske ajate. Čitao suru ta, Taha ma enzal na alike il Kur'an ali teška. Ne objavljujem ti ovaj da te mučimo. Pa kada je pročilo, Omer radi Allahom kaže, ovo je divno ovo je divno pa je prihvat islam ali nije znao prije toga i zato kada se susretali s tim i to je mudro sallallahu alaihi da čuje ajte, da čuje te da vidi kako se muselman ponaša taj praktičan primjer padona kubu da prihvati islam i ode navodi brojniovi ovaj brojni hadijski komentari ve poslanih sallallahu alaihi wasallam nakon što je sumane došao i nakon što je nakon što je onaj prihvatio islam poslanih sallallahu alaihi wasallam je rekao divan mi islamu vaših braća divan islamu islamnog vaših brata. Zato što je na jedan takav način prihvatio islam. I još zadnja poruka, ali ne i najbitnija, jeste da ovdje naglašavamo čistoću. Kaže, znači opet u poglave, Babu liktisali i da islam Poglave je o kupanju, uzimanju gusula prilikom prihvatanja islama. Tako da osoba koja prihvata islam je dužna pored ovog šahadeta da se ih bosokupa da, da bude i fizički čista a da bude još što je važnije da bude duhovno čista pa setite se kada izlazimo nakon što uzmijemo abdest učimo do Allahumma me j'alni mena tawabin waj'alni mena gospodaru naš gospodar moj učini od onih koji se kaju i od onih koji se mnogo čiste učini od onih koji se kaju i od onih koji se čiste i zato dvije najbitnije kajke da te da budete oni koji se kaju Ovi za svaki su grih koji učinite da se pokajete uzvišenom Gospodaru. Kaže uzvišeni Gospodar: "Poima kana Allahu li mu'addibuhum wa hum yastaghfirun." Allah vas neće kazniti sve dok su među vama oni koji istigfačeni. Sve dok su među vama oni koji istigfačeni. Zato zapamtite i duhovno i fizička čistoća. Molimo uzvišenog Gospodara da spomeni u tome Amina. Assalamu alayka ya ya rasulullah